Benvinguts senyores i senyors, això és la sintonia de Ràdio Palafrugell, ja ho saben perquè ens estan escoltant, òbviament, per si ho fan per les xarxes socials o per la nostra plana web. Doncs seguim aquesta roda de contactes que vam iniciar amb Joan Vigues, de Són Gent del Poble, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Palafrugell, i seguim eh, presentant els nous regidors de l'equip de govern eh, amb aquest manca d'aquest darrere de res del del Cartipàs que estigui decidit, però sembla molt clar, en Joan precisament en parlàvem la setmana passada de que els regidors de Som Gent del Poble ja tenen molt clar cap on de, es destinarà el seu temps a partir d'ara. Per això hem convidat a l'Isidre Atenes perquè estigui entre nosaltres avui i podem parlar una mica ampliament de les seves responsabilitats. Isidre, bon dia, benvingut. Bon dia, moltes gràcies. Gràcies per estar amb nosaltres. Et vam aquí en Quim, aquesta mateixa taula on sí. estem ara fa unes quantes setmanes, abans de les eleccions. Pràcticament al mateix lloc, quasi. Ah, sí? Eh, sí? Estava... Estava... Bueno, sí, tu estaves sí, sí. al costat, aquí hi havia Toni sí, i aquí, al costat. Sí, sí, o sigui, sí, sí. T'has mogut una mica a la dreta, eh? A la dreta, a la dreta. Bueno, ara anem cap a l'esquerra compensarem, compensarem. l'Isida Trenes ens va acompanyar amb el debat d'esports que vam efectuar abans a les eleccions, amb aquell debat d'esports ja es va veure eh, bàsicament tots els que éreu aquí Teniu les idees bastant clares, sobre sí. el que s'havia de fer i estàu molt d'acord amb moltíssimes coses quasi amb tot eh? Eh, seràs el nou regidor d'esports després de 4 anys en els quals ja has estat empaullador d'Esquerra Republicana suposo que has començat a mirar Sí. Ja, ja ho havieies fet abans, ja ho havíem comentat sí, sí, amb el debat. Sí, sí, sí, sí. Uh, quines són les teves propostes Què veus no, que veus que pot sí. haver-hi amb aquesta àrea esportiva de Palaugia? Sí, en primer lloc agraïen a Paululador totes les facilitats que m'ha donat amb aquest intercan bueno, que canvi que estem fent. m'ha acompanyat tot arreu, tenim una situació molt bona i crec crec que ha sigut un molt, molt bon regió d'esports. així és de clar i només tinc paraules d'agraïment i Parles de Lluança per la seva actuació. Mm -hmm. A partir d'aquí, vam anar a mirar les instal·lacions, vam anar a la piscina, vam anar a l'estadi, vam anar als pavellons, i realment tenim una feina feixuga perquè eh, hi han coses que estan obsoletes. El, les instal·lacions que tenim a Parles Fugelles esportives crec que són magnífiques, magnífiques. Quan entres a la piscina, com veus els pàdels, aquella gespa, el gimnàs, tot. Jo crec que són instal·lacions que són molt modèliques, estan molt bé, però una miqueta obsoletes. Eh? Parlaven de que a l'estadi té ja molts anys, a l'estuari la, la gespa està bé, a l'estuari s'haurien poder de reformar una miqueta, el problema més greu és la pista de Tartan, que a Josep Massa la van mirar i realment me la va van i me van va ensenyar i, i s'aixeca, o sigui que la pista de Tartan jo crec que és una prioritat que, que no ens ho en podem escapar i haurem de fer-ho aquesta legislatura sí o sí de quina manera? aquí serà on haurem d'estudiar-ho bé vam anar també al pollo de hockey al terra eh, hi ha puestos que no està gaire bé mm, gràcies a Déu per fer jugar o que lliga als majors, a tot, tot l'estat espanyol, pues, també poder, haurem de prendre alguna decisió. El pavelló de bàsquet és igual, un, un terç de pits està bastant malament. Bé, o sigui, que hi ha moltes coses a, a fer i arreglar. O sigui que poder, abans de fer coses noves que també s'haurien de fer, crec que el prioritari serà a arreglar les grans instal·lacions que tenim, però que són una miqueta obsoletes. En po ja m'hauvia comentat, em an en jo més grau, massa i vam estar d'acord que realment hi ha unalei de coses que s'han de arreglar ja que ja no vol dir demà perquè l'administració va lenta, sembla que valenta lenta de que vagi més ràpida, però això en principi, grans trets, és el que hi ha també van parlar de que sigui el club ciclista una pista ciclista, un altre camp de futbol un altre de pavelló, o sigui, hi ha molta cosa a fer i molta feina, però crec que el prioritari serà arreglar les grans instal·lacions que tenim que jo crec que són modèliques a l'Ajampordà i podem atrever a dir a Girona M'has donat molta tela per parlar m'agrada enraonar i si em toqueu el tema de l'esport encara m'agrada més hem moltes vegades durant molts anys per tant ja ens coneixem et deixaré parlar però també deixem parlar mi perquè tinc moltes preguntes per fer-te Òbviament Uh, estem, estem parlant de tots aquests temes i tantes coses tu has trobat d'aquesta manera de fet en, en Pau tampoc és que hagi estat molt de temps venia d'una època també sí. del govern socialista suposo que, no sé si en Pau ha fet més coses del que podria o, o tu creus que amb aquests anys que l'Estat d'Esquerra es pugui haver fet més. Home, és que jo crec que dos anys, per fer una cosa a nivell municipal, són molt pocs anys. Ja inclús considero que quatre serà, serà difícil poder fer segons quines coses. Dos anys, evidentment, és molt poc temps. Clar, ells ja em parlen de que hi han coses que depenen de l'Ajuntament, però moltes depenen de la Generalitat, que és la Diputació, els diners que els traiem... Bé, bueno, una sèrie de coses que, que, que es compliquen. Una cosa és una obra privada, que tu ho fas, però, clar, una obra així... Eh, pública l'Ajuntament, la cosa és més complicada hi ha una burocràcia que va lenta, a nivell d'Ajuntament pot anar lenta però a nivell d'Ajuntament encara més lenta d'hipotacions, aquestes coses, clar, jo considero que en Pau, en dos anys ha fet el que ha pogut i més, és que no, no es pot demanar més perquè permisos, eh, papers, paperassa i tot això, pues, és molt complicat. Jo crec que ha fet el que tenia que fer i amb els comentaris que hem fet i hem estat parlant pues, pues ell també està d'acord amb, amb, amb, amb el que jo he comentat, que, que aquestes instal·lacions que tenim magnífiques, s'han s'han reciclat, de coses que s'han de fer amb, amb, amb urgència. Eh, què farem? Ens reunirem amb el amb l'equip de govern farem reunions i farem unes prioritats eh? I, i en base d'això decidirem que, que, es, que entre tots què s'ha de fer eh? parlarem amb els clubs, els explicarem a tots els clubs afectats les persones que utilitzen els, els serveis la situació quina és i la manera que tenim i el plan que tenim d'executar-ho, però eh, hi ha molta feina perquè clar, em parlen de que els pavellons de hockey té molts anys eh, la piscina, ara em penso que parlaven que vaig quedar so, so, sobtat quan diuen la piscina té 25 anys, i costi, 25 si sembla la que era hi que parlavan de la piscina i la piscina i la piscina, bé ha total, la piscina està perfecta, té el, el sostre que veu que han humitats però clar, pujar-li una grua és difícil, bueno, de complicacions, però la piscina i després també deixen dir que crec que la gent dels tècnics que treballen estan fent una feina molt bona, em vaig parlar amb tots ells, vaig tenir una gran impressió del, del seu compromís i de la, de, de la feina que que estan fent. Piscina, pavelló poliesportiu, pavelló d'hoquei, Camp del Gregal, pista de Tartan, pista ciclista... No, pista ciclista, mm, així és a m'interrogar. Això, eh? això és tot el que s'ha eh, bueno, parlant. Bueno, sí, sí, sí. així... la pista ciclista, sí, però sí, parlem d'aquests traiem... quatre sí, temes... Sí, sí, traiem... Només d'arranjaments, jo em penso que ja t'emportes el pressupost d'un sí, o dos anys, oh, d'aquell pressupost sí, que em van parlar el dia de l'Atex. Sí, ah, sí, exacte, exacte. Sí, sí, sí, que es va extreure. Sí, sí. sí. Què es pot fer? Perquè, no sí, es, clar, no, el ho de fer. Perquè durant les eleccions us va omplir la boca, van parlar tots sí. de, de que calia fer el tercer pavelló que calia fer la zona esportiva nova molts coincidiu al Mas Mascot sí, sí, o sí. el que sí això no es podrà fer Bé bueno hem d'intentar de fer-ho tot, evidentment, no podem fer-ho però mm -hmm. hem d'intentar de fer-ho jo crec que, que, que a veure, si sí, el mamacorta doncs hi ha orsos i mates que hi han hi, ha, hi, ha, hi, ha hi ha un part, pati, mm -hmm. hi ha un edifici allà darrere que també està que, que caient i que poder, no esportivament, però també alguna utilitat li de donar-hi el que passa és, el que dius, és que és que serà, serà difícil per temps i, i, i, evidentment, per diners perquè, és clar jo no sé fins a quin punt hem entrat fa una setmana i no sabem exactament quin pressupost tindrem com ho tindrem evident que hem de fer. I després també volia recalcar que, que sortir una miqueta del tema, l'esport de les discapacitats, que en volem poder-hi discapacitats, i sobretot també la dona, ara que, la, que, que les dones comencen a practicar i que sembla que, que la gent ja entén que la dona és com l'home i que fan esport, pues, adaptar totes les, totes les instal·lacions que tenim perquè les dones, que, que n'hi ha moltes que fan, més ho puguin fer-ho i se sentin a gust. Això també és un tema que a part de la infraestructura i tot això, dos punts importants, l'esport femení i l'esport per la gent discapacitada que puguin tenir accés fàcil a les instal·lacions i que puguin practicar dintre que capi l'esport que, que, que puguin també hem de reconèixer que a l'estadi hi ha un gimnàs un segon gimnàs que també està molt bé que es fa servir molt la pista de hockey, o sigui, a veure, és que fan servir molt les instal·lacions i clar, per això es deterioren, però bueno, això és bona senyal es deterioren perquè es fan servir però quan fan servir ho hem d'arreglar si no ho pogués fer servir-ho, a gust. Potser s'hauria d'haver fet amb els anys manteniments més, més petits i anar exact, fent. No, és, i no sé si... Sí. Uh, Disculpem-ho ara, no, eh, no, no, si m'he no. se sentit, perquè potser s'han anat fent i sí, això és una sí, cosa sí, que sí. passa amb el temps. Però clar el pavelló uh, poliesportiu és molt maco, però uh, jo recordo que el vaig inaugurar jo i no sé si tenia jo 16 o 17 anys quan el ah, vaig inaugurar. És, és el que parlàvem uh, ara de la piscina, que clar, com, com parlàvem de la piscina 25 anys, i dono, jo, que, que era ahir que feien la piscina però, els pavellons i tot això la Palafugell amb aquests 25 anys jo, de res, pues, ha tingut unes infraestructures esportives eh, que jo crec que són impensables per una vila com a Palafugell i, clar, eh, el problema és la, la, la infraestructura, però és que després s'ha de mantenir el camp de futbol s'ha de regar s'han de, de tallar tot ha anat ajà, els pintors que, que pintaven les instal·lacions, clar, tot això va molt, molts diners. També amb, amb l'oli que, el, el, que, que estava el més grau allà a la piscina, parlaven de que també quedaria molt bé fer una piscina, fer una, fer una piscina a l'aire lliure, exterior. a l'exterior, mm. a la zona que hi ha camp de futbol i, i l'institut de, de, de, de, de secundària que hi allà. Poso aquí amb el pressupost. També. No, no, no, no, no, no, no, seria un maco fer-ho. Fer Però clar, el problema diu bueno, la piscina podria tenir un, un cert... Podria tenir una raó de ser i el pressupost seria però, clar, després què passem? El manteniment. Eh, necessiten socorristes. Eh, Més grau que es queixa a tot del món que, que, com que la l'epigina és molt gran i té unes làmines d'aigua i unes capes d'aigua, amb un socorrista no fas. Necessites dos socorristes. I inclús a vegades tres socorristes. Eh, I, clar, perquè l'administració que marquen, que a vegades incongruents de que es ballen quatre persones i hi ha tres socorristes. Però, clar, aquestes socorristes valen molt diners. I, clar, tot això incrementa el gasto. Després, doncs, clar, pintar. Has fa molt bé. Hi ha, hi, ha, hi ha molta feina, hi ha molta feina i, i jo crec que podrem fer molta feina, però no la podrem fer tota. tot. Uh, D'això en parlarem. Ara ara et poso una mica entre l'espai i la paret per demanar-te quines són les prioritats. Que una cosa són les prioritats del regidor d'Esports, sí, que després sí. ha de passar ah, no. uh, uh, amb, uh, amb l'equip de govern i després sí, sí, ha sí. de passar també les, a, la, a la Diputació, a la Generalitat, no, que sigui. Per així, tant, sí, sí, sí. Uh, el que un vulgui no, no de vegades és el que s'acaba fent. Uh, has parlat d'aquestes instal·lacions que hi ha, en parlàvem del Barcelona Mates. jo et volia demanar, de fet, totes aquestes instal·lacions que tenim en, en diversos dels nostres col·legis o instituts, perquè l'institut, per exemple, també sí, sí, té sí, sí, també unes bones també. instal·lacions, si són aprofitables, i després recordo que el, el, el dia del debat tu vas també eh, parlar bastant de les instal·lacions esportives diguéssim foranes, que no són municipals sí. com si parléssim doncs, del... sí, sí. tu hi estàs vinculat, al tenis de francs sí, sí, sí, del tenis sí. per la frugill, etc. Sí, el, el, el conèix que hi ha, el conèix que hi ha sí, sí. Mm -hmm. això són dues coses totalment diferents, perquè les ajudes les coses que hem de fer, les hem de fer per les, les coses municipals però no vol dir que treballem conjuntament amb els altres clubs per, per potenciar-los per què? perquè si ens porten turistes ens porten gent i també hem d'estar per ells, és una, altra història, és una altra història però crec que també hem de tenir contacte amb aquesta gent, mirar d'arribar a acords puntuals amb les coses municipals i coses privades perquè la gent del municipi pugui beneficiar d'aquestes coses privades en temporada baixa uh, hi, ha, hi ha coses que en temporada alta o, o, o la gent de Palafugell té feina i no i poder no pot gaudir de segons quines coses, però en canvi temporada baixa, que aquestes instal·lacions estan més buides doncs buscar-hi solucions jo, t -t -t -ten, tenis Palafugell, tenis Lafranc el Club Nàutic de Franc, el Calella bueno, buscar totes les, les Entitats privades, o, que, que, que puguin ser. Uh, també el Teix i i altres clubs es podrien beneficiar, per exemple, d'una magnífica piscina que, que tenim, que, que l'estiu a l'hivern pot ser més baixa, però pues, que els socis puguessin poguessin... Bé, no sé, és qüestió d'estudiar i no volem de deixar de costat a ningú que, que faci esport a Palafugell. Entitats privades, però, evidentment, sobretot, les coses municipals. Però si les entitats privades hi poden col·laborar-hi o ells poden col·laborar amb l'Ajuntament, pues, jo crec que seria molt bo per al poble. Això és una cosa que estàs disposat tu doncs, a, sí, sí, sí. a treballar-hi amb totes aquestes sí, entitats. Sí, hem, hem tingut contactes, encara es falta veure... Eh, clar. Portem poc temps, però l'idea seria aquesta, eh? que o sigui, què volem que la gent del poble se benefici. Per exemple, les escoles, pues les escoles, els nanos aquests de l'escola, pues que vulguin a jugar a tennis o que vulguin anar a fer vela, que vulguin fer qualsevol cosa, pues que tingui facilitats i que el juntament faci intermediari perquè aquests nanos puguin anar a entitats que no, que, que no són de l'Ajuntament, no, entitats privades que puguin fer. Però sobretot, ja dic, la prioritat és, sobretot ara, és arreglar i posar les instal·lacions que tenim que jo crec que ja toca dedicar-nos aquests quatre anys a fondo per arreglar-les, perquè si algú un dia vol venir, jo tinc el despatx a l'estadi municipal i jo convido qualsevol persona del poble que vulgui venir a veure'm al, al meu despatx, jo li ensenyaré eh, amb, amb, amb, amb fred i amb situ com està la situació, i la gent se'n donarà compte de realment la situació que tenim. O sigui, jo estic eh, obert a tothom, i m'agradaria que la gent vingués, que els de Humboldt vagin a atletisme, atletisme a Humboldt, i amb, amb, amb, amb tot el mateix, perquè vegin els de bàsquet i, i vegin les necessitats que tenim, que realment només sent un ciutadà de Palafrugell s'han donat en compte que, que, que, que, que són necessitats que s'han de fer ja. Prioritats, bueno, hem de mirar també el que val cada cosa, en quin moment s'ha de fer, com es pot fer, i que els tècnics ens diguin si realment aquella instal·lació pues, es pot fer primer l'altra, bueno, és qüestió d'estudiar-ho però tenim feina, eh? Tenim feina. El, primer, el primer cop d'ull sí. que, que has fet, que has comentat que havíeu fet eh, amb el Masgrau que també va sí. en Paullador, Paullador, Paullador eh, de, sí, de, sí. De, de tots aquests temes que m'has comentat piscina, pavelló, pavelló d'hoquei el camp del ah, Gregal, sí, que del sí, camp sí, del sí. Gregal se'n va parlar molt sí, sí, sí, el sí, dia sí. del debat no sé si perquè dels sis que ero em penso que quatre estàveu vinculats amb el Palafrugit de Futbol sí, d'una sí, manera sí, sí. o altra una altra no, no, anys, però se'n va parlar moltíssim d'aquestes d'aquestes, quina és la, la que posaríeu no, no sé. dalt de prioritat? Ja sé que s'ha de parlar sí, de diners, sí, sí, sí, sí, si clar. pot aguantar no, un jo, any jo més... Jo crec que la, que la pista de, de l'atisme està, està, la està bastant mm. malament. Eh? jo, jo havíem comentat, no hi entenc gaire l'atisme, però quan vaig anar allà i la vaig veure, per això convido a full que vulgui venir al despatx, i la baixo, l'ensenyo, la pista de Tartan està està bastant malament. La pista de hockey està bastant malament. La, el, el, el pel·lícula de bàsquet hi ha una part que es té que arreglar perquè està molt malament. I després coses vàries, però jo crec que aquestes tres coses... M'ho he vist d'aquesta setmana. Eh, a Gargal també vaig anar, vaig anar a parlar amb, el, amb en Juan Castillejo de la, de la Sauleda i em va dir que, que, que, que estava content de les instal·lacions, els el, el divertiria una miqueta de pàrquing, buscava pàrquing perquè quan, mm. quan juguen els cotxes arriben allà i no poden aparcar. Els vestuaris poden són on i s'hauria de fer algun tipus de reforma, però, en principi, la sobleda, que és la que fa servir més el camp i el palafollell, estan... estan... estan, estan, estan estan contents amb, amb, amb la instal·lació que tenen i no tenen, no tenen tampoc massa, massa problema amb, amb, amb, amb com estan. Ara, clar, demanar, demanen, demanen, mm. i ja sabeu que el camp de del Gregal, el l'accés és dolent. Les pujades, la gent van cotxe i de cotxes caven-li-caven, hauríem de mirar de buscar un aparcament, després també parlàvem de si fèiem un altre camp de futbol, diferents ubicacions que hi havien tot això s'ha d'anar estudiant. Tampoc descartem segurs quines coses, però en quant al camp del Gargal, la Soledad que fa servir i el futbol baix del pàlfil que fan servir, no estan contents. diu que les llums van bé, que la gespa està bé, els estuaris estan bastant bé, o sigui que del Gargal, que tinc directament amb el president de la Soledad, Juan Castillejos, diu que estan, estan relativament contents de, de, de, com va, de com va la cosa. I aprofito que parlo d'aquest noi pues, també per encorinjar i felicitar a tota aquesta gent que turísticament són president d'aquests clubs que treballen molt, que van a buscar sponsor i que fan una feina impagable pel municipi. Jo crec mm -hmm. que això també des de l'àrea d'esports de s'ha de reconèixer el treball que fa aquesta gent que jo crec que és impagable. Eh? Totes les entitats, òbviament, sí. eh, pràcticament són, són gent que el altruista doncs, sí, sí, i dediquen sí. moltes hores, moltes hores. Eh, i no en coneixem cap que no, que no sigui així sí, sí. Eh, i a vegades hi, hi dediquen la salut i per sobre de la sí, família, la família no, i, no, i després és el que, és el que et deia no? de que, clar, la família i deixes de moltes coses, però bé bueno, jo també parlant, crec que, que els omple i jo bueno, més que res, encorajar-los a que siguin així, així i animar-los i, i que l'adjudi d'esports estarà amb ells pel que faci falta. Hem de parlar, encara tenim uns minuts, però ens ha de parlar de les instal·lacions sobre, ja anirem entrant més en profunditat amb els propers mesos en cada una d'elles, però... A la vostra disposició. Eh, temes de subvencions, tema de turisme esportiu, tema de, del pressupost que comentàvem abans, tema d'aquest esport que practica la gent que no està en clubs i que ha fet una excel·lent feina a través de diferents eh, estaments, doncs, gent com l'Albert Gómez, eh, que ho ha fet eh, d'una manera molt magnífica, en tot el les vies verdes que són un projecte doncs que esportivament sí, sí, sí. també és esport. I tani, tani, tani, vies tant. verdes en bicicleta, per caminar. Sí, sí, sí, no, I, club ciclistes i unes bicis, parlavam en Pau de que ell també havia pensat de, de la, la piscina posar un parking de bicis, o posar bicis, llogar bicis, ficó tot això, t -t també evidentment, és que eh, hi ha tanta cosa i tanta cosa a fer que però volem volem, jo crec que que jo crec que farem feina. També aprofito per dir que ens jubilo la setmana que ve i després, del mes de juliol, la meva prioritat serà l'esport a Palafugina. Uh -huh. O sigui, això està claríssim. O sigui, que a temps dedicarem el que faci falta. I recursos, doncs, dependrà una miqueta del, del pressupost que tinguem. Uh, jo, jo vaig demanar que l'assignació la, que es feia per als clubs esportistes de Palau, a veure si la podíem augmentar per, per poder ajudar més en els clubs, que tenim un club mm -hmm. de hockey a l'Hockey Lliga, el club de que ha pujat, i, bueno, molts, molts equips i moltes coses que, que, que, que jo crec que l'Ajuntament els té d'ajudar i l'esport els té ajudar De quina manera? farem el que puguem, però estem limitats és eh? que el que veig és que heu de pujar segurament el, la, la quantitat amb el pressupost per dedicar-me els clubs però el que m'estàs dient és que el que s'ha de pujar és la quantitat, no per dedicar-me els clubs sinó per dedicar-me a les instal·lacions és que si tinguis unes instal·lacions noves i perfectes seria una cosa, però quan tenim instal·lacions que són mm. no diem belles però que tenen uns anys, hem de destinar molts diners a arreglar aquestes instal·lacions això és el prioritari, evidentment hem d'ajudar els clubs i els ajudarem segur que els ajudarem, i mirarem de, de, de buscar pues, el que faci falta perquè aquests clubs es sentin recolzats per l'Ajuntament tant moral com econòmicament eh? I, mm. eh, ho hem d'acord estudiar, però la nostra idea seria si poguéssim, la dotació d'aquesta que es dona en general en els clubs, mirar de pujar i mirada de, de que sentin el gust amb el que els hi donguem, eh? El tema de les subvencions és un dels temes que més discuteix, òbviament, des de sí, clar, moltíssims anys. És... Saps que Esquerra Republicana, com va entrar el l'edat de govern, va canviar, va, va eh, aquesta manera de, de concedir les, les subvencions. Eh, sé que hi ha hagut darrerament també una polèmica, almenys a les xarxes socials, amb el futbol club a la Fruxill, sí, també amb el tema sí, de subvencions, sí, sí, sí, no sé si s'ha arreglat o no s'ha arreglat o oh. ha canviat, però és un dels marrons que, sí, sí. que li toca amb el regidor d'esports sí, és... més, més important Estem sobre el este sobre el tema. El problema amb el futbol és que, bueno, que el president i el regidor pues, no se n'entés gaire. Jo crec que també, bueno, a vegades també per la cosa postpolítica, no? perquè diferents partits a vegades entren sentiments que s'haurien d'estar a part i potser n'hi ha hagut la relació fluida que, que hi ha hagut. Eh? I no dic que sigui ni culpa d'un ni culpa de l'altre. Són diferents maneres de veure l'esport i de veure la vida i de veure la concepció que tenen de les coses i hi ha hagut això. Però bé, bueno, a veure, jo crec que el futbol... Uh, també és un esport uh, majoritari uh, una cosa és que la gent vagi al futbol a veure el futbol a Palfuller perquè clar, si de dilluns a dimensos et foten quatre peters cada dia a veure, aquí se'n un diumenge a la tarda si va tramuntar o no va a fred a veure el Palfuller, a veure la solena Jo també és una miqueta un, un problema però clar, uh, el futbol és un esport uh, important dins, dins de la vila també de puntejar el futbol base. I Jo crec que amb el futbol per la Fugir, aquest problema, jo crec que l'arreglarem. Eh? El futbol base és molt important. Sembla que hi hagi algun problema amb, amb, amb el tipus de quotes que es volien fer pagar i tot això. Sembla que això s'està arreglant o que s'arreglarà i, si no, mirem d'arreglar-ho. Eh? Necessitem un futbol base de, de futbol base potent com un, una base de tots els equips potent. Per tant, futbol, jo crec que pel futbol, en aquest cas concretament, necessitem un futbol base potent, ben fet i ben portat. I que sigui econòmic perquè la gent hi pugui anar-hi perquè ja saps tu que tota la culpa de tot el que va és de l'ajuntament. No sé si t'han recordes de la sempre. teva sempre. capa sí, també mai, a, a, quan, a quan, la junta directiva del Palau però quan no ho s'ha pogut sempre, sempre. Que no s'saben que és una altra culpa sí, sí, sempre és de l'ajuntament, sí, sí, sí, no? sí, I això sí. ens no, no, ja trobaràs soc... però des de l'altra banda, investiga l'altra. Jo he estat a un costat i ha a l'altra i quan estava al costat era dur i era complicat. Avam estat a divisió meridillino, uns anys fantàstics del del futbol i bla, bla, l'ajuntament i l'ajuntament es va ajudar-se molt i vam estar sem par per l'ajuntament que ens ajudava. Jo crec que en aquella pogeren Juli Fernández l'alcalde bueno, i, i en mansill region, bueno, van, els region, no me recordo, però bueno, és igual, eh, ens tornen ajudar molt. Lo que passa que tot, tot, tot això ha canviat, eh, ha canviat. I ara jo crec que hem de potenciar sobretot el, el la base, la base, la base, la base, perquè és que si no fem base estem, estem fotuts, eh? I una base forta, ben feta, ben portada i això és el primer que hem de parlar en tots els entidades esportives i sobretot amb el, amb, el, amb el Futbol Club Palafugell i amb Antoni Pérez, que jo hi tinc bona relació perquè quan era de Junta, que era jugador del Palafugell, un noi implicat i ara li hem de fer veure les coses i que que ens entenguem, que jo crec que ens entendrem, eh? ens entendrem. parlaves de, de la base i de, del majoritarisme del, del palafrogin de futbol però últimament, amb els darrers anys uh, Humble, uh, sobretot uh, eh? hoquei sí. també, fantàstic. no només amb sincer. la base, sinó amb els resultats que ho tingut no, no, atletisme, fantàstic, ciclisme tenen un, un, una base no, no, una que cada base no, vegada hi ha, hi ha la formen més, alguns, més, molt, més molt, i, molt, i més criatures eh? vaig anar a veure el Humble i vaig quedar parat de lo bé que van jugar del partidarss que van fer, de la gentada que hi havia, de l'ambient que hi havia que vaig emocionar i a més, perdíem de quatre gols, faltant poc, i van guanyar de dos, bueno, va, ser un, va ser un diumenge que jo em vaig sentir reforçat moralment i veure tota la gent de Palafugell implicada d'aquella veira va ser realment molt maco, i el dia abans per la tele vaig mirar el, el Martí Mill, que, que costava el partit de, de hòquei i, bueno, l'últim gol que va fer el tio és de mestre, eh? no, no, no vaig calar per sobre i, bueno, una, una alegria immensa no? i, pues, clar, pues, veure, està, molt bé, està molt bé i, clar, pues, aquests gent els hem d'ajudar, jo ja et dic, quan vaig veure el, el dia de Humboldt, tot aquell ambient, tota aquella sentada tot gent de Palafugell, un ambient tan mago, i més que és que van jugar molt bé, jo no hi entenc gaire m'han de totes les bòrboles que van jugar molt bé i amb una actitud a polir molt correcta i després el dia abans per la tele veig, veig, veig el hockey, tres quarts de la mateixa i veig, tu, fantàstic, fantàstic i això que tenim, doncs, altres esforços sí, sí. és que Palafugell té un idó, eh? perquè ara Mol, mateix molt, molt, molt, molt, tenim gimnàstica rítmica tenim sí, no, també no, no, no. el patinatge artístic tenim el tenis taula, tenis taula un tu, sí, sí, sí, sí, tenim un sí. munt de gent i això, els que portem una mica al programa esports ho veiem perquè cada setmana sí, sí, tenim una sí, feinada sí, increïble, sí. però amb altres pobles, ho van discutir també el dia del, del debat, tenen un esport, en tenen dos destacats, sí, sí, sí, sí. equipa la Fregilla, sí, sí, sí, sí, de debarallar-nos sí, sí, sí. amb moltes entitats. Bé, bueno, jo crec que això està bé, està bé, hi ha, hi ha una veritat immensa, hi ha gent que jo quedo parat de, i més en i encourageixo a la gent que vagi a, a veure els nostres equips que tenim perquè realment és una cosa increïble, una cosa increïble. Ara també els pro individuals, la Leona Volsova que no hi ha sortida del Tens Jafranc, que que va passar té rondes del Roland Garros, que això es diu es diu de pressa i i ella manifestant que se sentia de palafugell i queda de palafugell però pues, clar nois, a veure tu tot això són coses que han de jugar. tenim un ciclista també de Llufriu que es veu que té, que té un, un futur molt bo el Nauta Oler que juga molt bé a ping-pong i altra gent encara no, no vull Tenim jugant a futbol als ah, Estats Units a la universitat mm, que fan meravella Escolta, què més? més tenim esportistes de, de primer nivell amb clubs de, de fora de casa nostra clar, perquè han per pujant de nivell i han anat normal, sí, sí, sí però tot això ens ens ha d'acoratjar, hem de saber que des dels clubs es fan les coses ben fetes, molt ben fetes, molt ben fetes, doncs l'Ajuntament la, la, la, la, i la, sobretot l'Associació la, la, d'Esports ha de col·laborar amb aquesta gent perquè sí, porten l'Onda per la Fugell a tot el món, a tot el món i això és, és molt important. La nit a l'esport t'has plantejat si continuar amb el Home, mateix esquema jo, que estàs, està fa, fent perquè tu els has viscut sí, tots, sí, tots sí, els esquemes Sí, que sí, han sí, sí, molts l'última me l'haig trobat molt bé i l'altre anteriors també, fa dos anys el test per, per la Folloll a mi com a president em van donar alguna placa de l'aniversari, vaig trobar fantàstic trobo un format molt bé, el trobo molt àgil m'agrada molt, i és una nit que jo disfruto molt i a més veient la gent que hi ha hi havia en Jaume Beltran, que és un consoci nostre el tenis de Franc, hi havia l'avi de la Leona, eh? bueno clar, veus jo, jo vaig trobar-ho molt, molt, molt maco i trobo que és un format que està molt bé a veure, podem anar que hi hagi més gent mirarem que hi hagi més gent i que la gent participi més però trobo un format en principi molt, molt bé no, no, les, les coses que van bé no les tocarem hi ha moltes coses que van bé moltes coses que van bé Veig que el, el discurs d'en Joan Bigues cala també, eh? Això, no tocar el que va bé. <laughs> Com Joan Vigues, jo vaig dir jo dic sempre que, que era el millor caldable que podia tenir a pagar Fussell. Uh, anirem acabant. Uh, Isida Atenes... Uh farmacèutic? Sí, farmacèutic. farmacèutic. Bueno, sí, ara ja en queda, ja en queda poc a punt de jubilar-me. En una altra època hauries d'haver anat per alcalde, perquè sí, bueno, els alcaldes de Palafrugell ja en Jo som més modells, regidor d'esports, i amb això ja en tinc prou, i de sobres, eh? I de sobres. Uh, Ex-directiu uh, del futbol club Palafrugell, president del... Sí, bueno, ara president del Tres Palafrugell, però ho estem canviant. I a l'Ajuntament del Tenis de Franc, no? També sí, bueno, ara no, ara ja ah, no, no ara, ara ja no. Ara, ara ja, ara, més aviat, regidor d'esports. Per què t'has embolicat gros. en política? Bueno, ja hi entrem una sí, mica en la part més personal sí, però, no, bueno, va haver de veure en Joan Vigues i en Joan Vigues, el que em demani, no li puc dir que només el plantejament era tan bo i tan senzill i tan fàcil que em vaig engrascar seguida. Lo bo ha vingut després. El grup que hem sigut en aquest partit ha sigut fantàstic. He estat a molts llocs, he estat amb molta gent, i he estat a la Federació Catalana de Tenis, a la Federació Gironina, bueno, amb els veterans de tennis i remenant moltes coses. Però aquest grup humà i de persones que hem tingut amb la gent del poble ha sigut fantàstic, sensacional, eh? és, és el que més m'ha agradat de tot i potser el, el, bueno, el més pitjor és les negociacions i tot això que això és una cosa més enrebaçada que a mi se m'escava pels mans i crec que en Joan ho ha fet molt bé, però sobretot el grup que hem fet molt bé, també estic molt content perquè vaig a la farmàcia en Juli Macri de Rà, que jo no el veia vam estar parlant amb en Juli i, bueno, i un, un ambient molt distès i molt bé o sigui que crec que això és el que hem de mirar de fer eh? que la política local no ens faci entrar en altres llocs i que lluitem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 i entre l'esport que, que practicava doncs no tenia temps, ni m'ho havia plantejat mai i, i si m'ho haguessin dit no, no, no m'ho haguessin pensat mai que entraria però dic, la proposta d'en Joan va ser tan clara tan neta, tan diàfana, el conec de fa tants anys, que em va convèncer res, en dos minuts, eh? vull dir, la cosa va, va, va anar ràpida, també m'ha influït que la meva dona en diu, escolta si te jubiles, busca't alguna cosa, perquè casa. Aquí, aquí, a casa, vull, no. aquí a casa no et vull, eh? no et buller eh? i, i realment com sempre, la meva dona quasi sempre té raó tot i li he fet cas, esperem que de d'aquí quatre anys no em penedeixi que la cosa no hi bé. No m'hi que ella serà la regidora de l'ombra. No, no, no. Bueno, home, tu saps que en un matrimoni o <fut> una parella les dones tenen pès. No, però en aquest sentit ella no els que el coneixen sobretot de fons saben que és molt discret i no s'hi posa però bueno, algun comentari també fa i això i tot el altre però, està, està els, content, està, content. Families, eh? ah, sí, està contenta que sigui regidor està content que estigui regidor i la família també està contenta i jo estic molt il·lusionat i amb moltes ganes i si t'atenes alguna cosa més que ens vulguis explicar no, bueno, de moment bueno, que estic a la vostra disposició ha sigut una, una xerrada curta, però que ja veus, que intensa. Oh, curta, bé, no, no, eh? Jo xerro molt, a vegades xerro massa, però si no tu moderes, però bueno, jo em poso a disposició de tota la gent de Palafugell, Uh, tinc el despatx a l'estadi i allà estaré les hores que facin falta, posarem un horari per rebre a tothom i que tothom en digui les seves coses i m'agradaria que vinguessin perquè per, l'opinió de la gent del poble és molt important i nosaltres som gent del poble i volem que la gent del poble estigui nosaltres. Això se'm ha semblat un discurs d'abans de les eleccions, sí, eh? Ara estem després, eh? Mantem, mantenim el discurs. Gràcies i molt bon dia. No, no, moltes gràcies a tu, Rafael. Gràcies.